Book two. Sixty-eight. Sessenta oito. Grande, pequeno. Grande e pequeno. Cháng tuò yì. O elefante é grande. No, tua, o rato é pequeno. Mudo e s e l a g e Escuro e claro. À noite é escura. À n o i a é c l a r o แก่ชราหนุ่มสาวเคุณปู่คุณตาของเราแก่มาก่าเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มสวสวยและน่าเกลียด bonito e feio, p a borboleta é bonita, m a u m naa l aranha é feia, uan p m gordo e magro, p 100 u uma mulher com cem quilos é gorda. Um homem com cinquenta quilos é magro. Caro e barato. O carro é caro. O jornal. é barato.